Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'ad <coughs> Alhamdulillah di sore hari ini Kembali kita bisa melanjutkan Kajian kita untuk ikhwah Di Masjid Al-Hani Kota Bandar Lampung Kita di sore hari ini Yaitu 16 Zulhijjah 1444 Hijriah 5 Juli 2023 Masehi <coughs> Kita melanjutkan kajian kita Yaitu Sahih Al-Bukhari Dan kita telah masuk pada Kitab Bad'il Wahyi Bab Kayfakana Bad'ul Wahyi Ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam bab tentang bagaimana Bermulanya Wahyu kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Wa qawdillahi jalla zikruh Dan Tentang firman Allah Jalla zikruhu Inna awhayna ilaika Kama awhayna ila nuhin Walnabiyina min ba'dih Berikutnya adalah قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبارنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاصن الليث يقول سمعته أمر بن الخطابي radiyallahu anhu ala al-minbar qala sami'tu sami'tu sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu bilniyat wa innamal likulli imrin im ma nawa hamakaanat hijratuhu ila yusibuha aw imra'atin yankihaha fa hijratuhu ila ma hajara Tentang hadis ini dan ini jangan berlaku pada semua hadis-hadis dalam sahih al-Bukhari Pembahasannya meliputi dua bagian yaitu pembahasan tentang sanad al-hadis Dan pembahasan tentang natan al-hadis Pada bagian sanad al-hadis kita akan mengenal biografi singkat para perawinya Sehingga dengan ini harapannya kita mengenal, mengerti para rija al-hadis ambil khusus Rijal Al-Imam Al-Bukhari Para perawi hadis yang ada dalam sahih Al-Bukhari Dan ini akan sangat penting dan bermanfaat bagi kita Abil <coughs> khusus para Rijal hadis Mereka adalah para muhadithun Yang mengemban periwayatan ya, Yang mengemban hadis-hadis Nabi dirayatan rayatan wariwayatan Sehingga kita perlu mengenal biografi mereka walaupun dalam bentuk yang ringkas dan singkat 6 nah. maka al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di sini haddasan Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair sehingga guru Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah dalam dalam hadis ini adalah Al-Humaidi siapa Al-Humaidi dia sebutkan namanya Abdullah bin Az-Zubair. Beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Dia juga punya karya di antaranya Sunnah li al-Sharh As-Sunnah li al-Humaidi lil-Humaidi. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Lengkapnya beliau berkunyah Abu Bakar Hua Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair bin Isa. Ya. Abdullah bin Az-Zubair bin Isa kunyahnya Abu Bakar. Mansubun ila Humaid bin Usamah. Dinisbahkan kepada Humaid bin Usamah karena dikatakan Al-Humaidi. Nisbah kepada Humaid bin Usamah. Siapa Humaid bin Usamah ini? batnun min Bani Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay ini salah satu cabang dari Bani Asad ya bin Abdul Uzzah bin Qusay nah Bani Asad inilah yang dari situ berasal Ummul mukminin Khadijah Zawijin Nabi SAW ya, Ummul mukminin Khadijah Zahid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapa? bercabang dari Asad bin Abdul Azz bin Abdul Azza bin Qusay sehingga kata Al-Hafidh Muḥajir Hajar jadi ma'aha fi Asad ya. nasab beliau bertemu dengan nasab umat mukminin Khadijah pada Asad ya. Asad Asad bin Abdul Azza wa yajtami'u ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qusai dan bertemu nasabnya dengan nabi pada Qusai. Ya, bertemu nasabnya pada nabi pada siapa Al-Qusai karena itu secara nisbah beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi Al-Asadi Al-Makki. Ya. wahuwa imamun kabirun musannif beliau seorang imam besar musannif, penulis yang salah satu karyanya adalah uh, kitab syarif sunnali al -Humaydi. Dalam, di sini beliau mengatakan imamun kabir musannif pada daqrib ut-tahzib beliau katakan thikatun hafidh faqih thikatun hafidh faqih Naam ajallu ashabi Ibnu Uyaina min al-ashirah. Ya, di antara murid besar Ibnu Uyaina dan berasal dari tabaqah ke-10. Rafaqa as-Syafi'iyyah fi talab an Ibnu Uyaina wa tabaqatuhu. Dia mengiringi ya, berteman dengan Imam as-Syafi'i dalam menuntut ilmu dari Ibn Uyayna, yaitu Sufyan bin Uyayna Dan yang satu tabaqah satu angkatan ya. Sehingga beliau adalah angkatannya siapa? Murid-muridnya Ibn Uyayna Yang beliau seangkatan satu tabaqah dengan Al-Syafi'i rahimahullah Wa akhaza anhu al-fikha wa rahala ma'ahu ila misr Ya di samping beliau sendiri Al-Humaydi juga mengambil dari Al-Imam Shafi'i Fikih Ya ilmu Fikih Dan melakukan rehla bersama beliau Ke Mesir Al-Humaydi juga menemani Al-Imam Shafi'i melakukan rehla ke Mesir Waraja'a ba'da wafatihi Ila Mecca Nah kemudian setelah Beliau wafat Wafat di Mesir, beliau pun kembali Ya kembali ke Mecca Ila anna tabiha sanatisin tis'in eh, Tis'in di asyraf wamilahain hingga beliau akhirnya pun wafat di kota Mekah pada tahun 219 hijriah. Nah, nah dari penjelasan di atas menunjukkan abah bahwa beliau secara nasab berasal dari Quraisy ya, sehingga beliau al asadi al-Makil Qurashi nah, dari Quraisy. Nah, dan beliau adalah satu angkatan dengan alimah Mushafii dalam jajarannya murid-murid Ibnu Uyainah, murid-murid sufyan, ibnu Uyainah. Nah, di sini ada satu hal yang sangat menarik. Disebutkan oleh al Hafidh Ibn Hajar, fakann Al Bukhari Imtazala Qaulahu sallallahu alaihi wasallam qaddimu Quraisyan. Saya katakan di sini ada isyarat dari Al Bukhari bahawa beliau melaksanakan perintah Nabi dalam hadis, dahulukanlah Quraisy faftatah kitabahu biriwayah al-humaidi li kaunuhi afqaha qurasyin maka beliau pun mengawali kitabnya membuka kitabnya sahil bukhari ini dengan periwayatan dari al-humaidi kenapa karena beliau adalah taqqah paling faqih dari kalangan quraisy yang beliau mengambil ilmu darinya yakni dari jajaran guru-guru beliau yang qurasy yang paling faqih It, nah, itu adalah Al-Humaydi maka beliau pun apa imtisalan di amri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qaddimu Quraishiyan atau Qaddimu Quraishan dalam rangka mere mere merealisasikan atau melaksanakan perintah Nabi ini pun maka Al-Bukhari memilih ya, Syekhnya yang dari Quraisy, maka beliau pilih periwayatan hadis yang beliau mengambil hadis itu dari gurunya yang berasal dari Quraisy. Maka beliau pilih jalur siapa? al Humaidi. al Humaidi. Sungguh ini merupakan apa? Tata cara pengambilan atau cara penyusunan hadis yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat indah dari seorang al-imamul Bukhari ya, yang sangat luas keilmuannya dalam bidang hadis Nabi dan jalur-jalur Peribayatannya, sehingga beliau apa meletakkan, meribayatkan hadis ilmu malam malam bermuafakat dan tidak asal meletakkan, tapi apa beliau memilih dari mana, dari siapa saja beliau mengambil ilmu hadis ini dari sekian masyayikh, guru-guru beliau, namun beliau pilih dari jalur siapa al Humaidi. Kenapa al Humaidi Quraisy? Ya, di antara guru-guru beliau yang Quraisy adalah al Humaidi wa fa afqahu qurasyin akhadha quraisy yang paling faqih yang beliau mengambil ilmu darinya maka beliau kedepankan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan perintah nabi qaddimu qurasyan wa lahu munasabatul ukhra li annahu makkiyun namun dan di sana ada korelasi lain yang sangat bagus pula yaitu apa karena Al-Humaidi adalah seorang Mekki berasal dari Mekkah ya sebagai syekhnya fa nasaba <tipas> yadhkura fi awal tarjamati badil wahyi lianna ibtidahuhu ka nabiy Mekkah maka sangat tepat sangat sesuai ya, menyebutkan periwayatan beliau pada awal Pembahasan tentang Badil Wahyu. Kenapa? Karena beliau seorang Mekki, berasal dari Mekah, sementara permulaan wahyu dimulainya wahyu adalah dari kota Mekah. Wamil Sana Sana biriwayan Malik dan nanti akan kita jumpai beliau pada urutan nomor dua beliau akan meluahkan dari Malik, Alimah Malik bin Anas liannahu Sheikhah ahli Madinah. Karena beliau guru, ya penduduk kota Madinah. Wahyatalia tu, wahyatalia tun lima kata finuzuril wahy, wa fi jamil falbil. Sementara memang Madinah merupakan kota kedua setelah Mekah dalam hal turunnya wahyu dan dalam semua keutamaannya. Ya, Madinah pada urutan setelah kota Mekah. Wa malik wa ibnu yainakarinan. Sementara di sini Al Imam Malik dan Ibnu Uyainah ya, itu dua ulama yang satu latin satu angkatan karin sampai-sampai ya. beliau mengatakan uh, Al Imam Syafi'i yang mana Al Imam Syafi'i murid dua imam ini beliau muridnya Ibnu Uyainah sekaligus muridnya Al Imam Malik Ibnu Uyainah di Mekah al Malik di Madinah maka al-Syafi'i mengatakan laula la dhahaba ilmu min al-Hijaz kalau bukan karena peran beliau berdua dua imam ini niscaya akan hilang niscaya ilmu akan hilang dari Hijaz Hijaz adalah Makkah wal Madinah sebutan untuk Makkah dan Madinah kalau bukan karena peran dua Ulama besar ini niscaya ilmu akan hilang dari Hijaz. Nah. Taib, demikian tentang Al-Humaidi. Iya, yeah. demikian tentang Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Qala haddathana Sufyan. Sufyan di sini adalah Huwa Ibnu Uyainah bin Abi Imran Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Ya. Yeah. Beliau adalah Sufyan bin Uyaynah. Bin Abi Imran al-Hilali. kunyahnya Abu Muhammad al-Makki. Asluhu wa mauliduhu al-Kufah. Asal dan tempat lahirnya adalah negeri Kufah. Kerana beliau al-Kufi al-Makki. Berasal dari kota Kufah. Kemudian tinggal di Makkah. Waqad syaraka malikan fi kasirin min suyukhihi. Dan beliau bersamaan dengan Imam Malik dalam banyak masyaihnya karena itu beliau satu satu karin satu angkatan satu letting wa asha ba'dahu isyina sanah dan beliau hidup sepeninggal al Imam Malik 20 tahun setelahnya wa kana yuzkar annahu sami'a min dan disebutkan beliau bahawa beliau mendengar hadis dari 70 tabi'in dari 70 tokoh tabi'in. Dalam taqrib ut-tahzib. Uh, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan tentang Sufyan bin Uyainah, Sikatun hafidh. Faqihun imamun hujjah. Beliau. Sikatun hafidh. Imanun hujjah. Faqihun imamun hujjah. Seorang yang siqah. Hafidh. Seorang yang faqih. Sekaligus Imam Hujjah. Illa annahu taghayyara khifduhu bi akhirih hanya saja beliau mengalami perubahan hafalan ya, di akhir umurnya. Wakanarubah ma dal laza dan terkadang beliau melakukan tadlis, lakin anisikat. Namun tadlisnya berasal dari orang yang sikah. Ya, beliau tidak mentadlis kecuali dari orang yang sikah. Min ruusita bakat samina. No, di antara tokoh besar dari angkatan atau tabaqah ke-8 Wakana asbatan nasi fi Amr bin Dinar Beliau seorang tokoh Al-Hadis yang paling kokoh periwayatannya dari Al-Imam Amr bin Dinar Amr bin Dinar Kemudian Qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari Ya, Hadda nas Yahya bin Said al Ansari. Nah, artinya uh, al Humaidi meriwayatkan dari Sufyan bin Uyaina. Nah, Sufyan bin Uyaina meriwayatkan dari Yahya bin Said al Ansari. Ya, Yahya bin Said al Ansari. Nah, nama kakek beliau Yahya bin Said. Yahya namanya Said ayahnya. Kakeknya adalah Qais bin Amr. Qais bin Amr. Wahua sahabi. Yang beliau adalah seorang sahabi. Nah. Sehingga Yahya bin Sa'id. Al-Ansari ini cucu seorang sahabi. Ya. Karena kakeknya Qais bin Amr adalah seorang sahabi. Wah Yahya min sigari tabi'in. Yahya secara tabakah adalah di antara. Uh, Sikari tabiin, tabiin nah, -tabi junior. Ya. Beliau Abu Said al Qadi sikatun sabat min al khamisa. Ya. Dalam takrib tahdid Ibnu Hajar mengatakan Abu Said al Qadi ya. Yahya bin Said kunyahnya Abu Said al Qadi sikatun sabatun min al khamisa min al khamisa berasal dari tabaka yang kelima. Rasul Rita Baqah yang kelima. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Sehingga Sheikh Yahya bin Sa'id pada sanat ini adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith bin Khalid At-Taymi. Ya. Muhammad bin Ibrahim bin al Haris bin Khalid Al-Taimi Min Ausat Al-Tabi'in Dari Tabakah Pertengahan Tabi'in Ya Abu Abdullah Al-Madani Abu Abdullah Al-Madani Sikatun Lahu Afrat Memiliki beberapa periwayatan yang mendiri Minar Rabi'ah Minar Rabi'ah Ya dari tabbakah yang keempat, demikian keterangan Ibn Hajar dalam taqribut Tahzib. Dalam hadis hadyusari, Ibn Hajar menyerangkan La isalahu fil Bukhari siwa arba'ati ahadis. Tidak ada periwayatan Muhammad bin Ibrahim ataim ini dalam Sahih Bukhari kecuali empat hadis saja. Kecuali empat hadis saja annahu samia alqamata bin waqqas al-laythi yaqul sami'tu umara bin khattabi radhiyallahu anhu 'ala al sehingga di sini Sheikh Muhammad bin Ibrahim guru beliau adalah dalam jalur ini jalur hadis ini guru beliau adalah alqama bin waqqas al-laythi min kibarihim yani min kibar tabiin dia berasal dari tabiin apa atabaqah tabiin senior ya. sikatun sabdun min thaniyah ya. sikatun sabdun min ath nah. berasal dari tabaqah kedua sehingga kalau kita urut Tadi al-Humaidi min al-ashirah berasal dari tabaka ke-10 Sufyan bin Uyainah mina ya, Berasal dari tabaqah ke-8 Sementara Yahya bin Sa'id al-Ansari Berasal dari tabaqah ke-5 ya. Muhammad bin Ibrahim al-Taymi Berasal dari tabaqah al-Rabi'ah keempat, 4 ya. Sementara Al-Qamah bin Waqqas al-Laisi Berasal dari tabaqah yang kedua. Fabel Isnad salah satu minat tabiin fi nasakin sehingga pada sanad ini ada tiga tabiin, ya, ada tiga tabiin, yaitu siapa Yahya bin Said Al Ansari, Muhammad bin Ibrahim Taibmi dan Al qama bin Wakas ini tiga tokah ini adalah sama-sama tabiin hanya saja yang ini min syarit tabiin, yang ini min Awsat al-tabi'in, sedangkan yang terakhir dari kibar al-tabi'in. Sementara uh, dalam kitabnya al-ma'rifah, Ibn Mandah menyatakan bahawa Al-Qamah sa al adalah seorang sa sahabi. Dia berpendapat Al-Qamah seorang sa sahabi. Nah, atas dasar pendapat Ibn Mandah ini Berarti dalam sanad Ada dua tabi'in Ada dua sahabi Sahabinya adalah Umar bin Khattab Dan Al-Qamah Tabi'innya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari Dan Muhammad bin Ibrahim Barakallahu Barakallahu fikum <tuh> Kemudian ayo ikhwah yang perlu diperhatikan uh, di sini bahwa atau sebelum itu sebagian ulama eh uh, memprotes atau tidak setuju tidak sependapat dengan Al-Bukhari pada peletakan hadis ini pada kitab Badil Wahi Kenapa? Karena tidak ada kesesuaian, tidak ada hubungan antara hadis ini dengan hadis dengan kitab badil wahyi, sehingga dah la taalukah lahubihi aslan. Nah, di antaranya adalah al khattabi dalam syarahnya dan juga al ismaili dalam mustahrajnya. Ya. Beliau meriwayatkan hadis ini sebelum terjemah, jadi tidak dimasukkan dalam badil wahyi. Tapi di luarnya, kenapa? Karena beliau meyakini bahwa Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini Hanyalah litabarruk Fakat ya, Dalam rangka bertabarruk saja <tuh> Dan itu dibenarkan oleh Ibn Mandah, Abdul Qasim Ibn Mandah Membenarkan perbuatan Al-Ismaili Al-Ismaili itu menulis mustah Mustahrat atas Sahih Al-Bukhari Nah, ketika mengistihraj, men hadis ini, mengistihraj hmm. itu adalah meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari namun tidak melalui jalur al-Imam al-Bukhari. Ya. Sehingga seorang ahli hadis setelah al-Bukhari itu meriwayatkan hadis-hadis yang ada pada Sahih Bukhari tapi tidak melalui jalur al-Imam al-Bukhari. Ini yang dimaksud al-Mustakhraj al kitab. Ya, cara penyusunan kitab al-mustakhraj nah ketika ini maka beliau meletakkan sahih apa innamal hadis innamal amal bin niat ini tidak dalam bab atau kitab badil wahyi namun sebelumnya begitu kenapa karena beliau meyakini hadis ini litabarruk diletakkan dalam rangka tabarruk enggak ada kesesuaian dengan tidak ada kesesuaiannya dengan kitab badil wahyi dan cara al-fatnam al-ismail ini dibenarkan oleh Abu al Qasim ibnu Mandah. Nah. <coughs> ibnu Rashid pun mengatakan dalam Yaksood bukhari bi iradihi siwabayan husnini niatihifihi fi hadataklif. Tidaklah tidak ada maksud al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini selain menjelaskan baiknya niat beliau pada penulisan kitab ini ya pada penulisan kitab ini ini kata siapa Ibnu Rus Ibnu Rashid ini beberapa ulama yang berpendapat bahwa hadis ini tidak ada kaitannya dengan kitab Bad'il wahyi sementara ulama yang lainnya menyatakan bahwa maksud Al Bukhari meletakkan hadis ini adalah memposisikannya sebagai khutbatul kitab Beliau diposisikan sebagai khutbatul kitab. Kenapa? Karena dalam hadis ini. Umarul Khattab. Menyampaikan hadis ini. Alal Mimbar Di atas Mimbar Di hadapan sejumlah sahabat. Ya. Fa'idha saluha. Ayyakuna fi khutbatil Mimbar Saluha ayyakuna fi khutbatil kitab. Maka kalau Dia. Uh, bisa digunakan Sebagai khutbatul mumbar Maka bisa pula digunakan Sebagai apa? Khutbatul kitab Sebagai khutbatul kitab Terlebih, Al-Muhallab Menyebutkan bahawa Nabi SAW Berkhutbah dengan hadis ini Tadkala beliau pertama kali Tiba di Kata Medina Dalam berhijrah Sebagai muhajir sehingga sangat tepat untuk menyebutkan hadis ini pada badil wahyi. Ya, katanya seperti itu. Hanya saja al hafidh Ibnu Hajar mengatakan eh bahwa salah, dalam salah satu hadis periwayatan hadis ini, salah satu dalam salah satu periwayatan hadis ini itu dengan matan ya ayuhan nas innamal a'mal binniyat Ya, ada sebut, ada seruan, ya Yuhannas. Fāfi hada imaun ila annahu kana fi hal al khutbah. Memang di sini ada sedikit, ada semacam isyarat bahawa hadis ini beliau sampaikan tatkala kondisi khutbah. Hanya saja kata beliau, kata Al-Hafidh bin Hajar, kalau dikatakan bahwa khutbah itu disampaikan tatkala pertama kali beliau tiba di kota Madinah ini yang kata beliau falam ara ma yadullu alai aku tidak melihat ada keterangan yang menunjukkan pada hal itu ya. bisa jadi ulama yang berpendapat demikian itu dia menyandarkan pada satu riwayat yaitu kisah yang terkenal dengan sebutan kisah muhajir un um muqais yaitu ada seorang ya, dari mekkah yang dia ingin menikahi Ummu Qais ya, Menikahi Ummu Qais Nah Ummu Qais tidak mau Dinikahi oleh pria tersebut Kecuali kalau si pria ini mau berhijrah Karena Ummu Qais telah berhijrah Maka si pria ini pun akhirnya apa berhijrah Dan Dalam rangka Menikahi Ummu Qais ya. Kata Al-Hafid ibn al, al Kisah ini benar dan sanatnya memang sahih namun kisah ini tidak ada kaitannya dengan hadis innamal amadu binniat ya tidak ada kaitannya dengan hadis innamal amal binniat dan kalau memang benar hadis ini diposisikan sebagai khutbatul kitab maka yang tepat itu sebelum wa'til wahyi karena sebagai khutbatul kitab kenyataannya Dimasukkan dalam kitab bad'il wahyi. Sehingga bukan sebagai khutbatul kitab. Nah, kalau begitu, apa korelasi antara uh, kitab bad'il wahyi yeah, atau bab kaifakana bad'ib tida'ul wahyi bagaimana bermulanya wahyu, permulaan wahyu turun kepada Rasul uh, di... Al-Hafid mengatakan Wanaqala Ibn Battal An Abi Abdillah Bin An-Najjar <coughs> Ibn Battal Menukil dari Abi Abdillah Bin An-Najjar Kala At-tabwib Yata'allak Bil-ayati Wal-hadithi Ma'an Bab Kaifakana Ibtidai il Al-Wahyi Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Bagaimana dulu Bermulanya Wahyu Turun kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Atau kaifakanabad'ul wahyi Ila rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ini berkaitan dengan ayat dan hadis sekaligus Di anna Allah ta'ala aw Awha ilal anbiya Thumma ilal Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Annal a'mal bin niat Karena Allah mewahyukan kepada para nabi Kemudian juga kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amal itu berdasarkan niat. Likaulihi ta'ala karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinal ladin. Ya. Tidakkah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan memurnikan semua amalan hanya untuknya Ada kata apa mukhlisin ini niat kaitannya dengan niat. Jadi ini merupakan bahagian dari wahyu. sehingga kalau ditanya apa kesesuanya diantara wahyu itu adalah kain al-amal bermiaat. Wala Wa Abdul Aliyah fi Qauli Taala Shar'ulakum min al-Din ma'ussa bihi Nuh. Demikian pula Abdul Aliyah mengatakan tentang firman Allah Taala. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Kala wasallum bil ikhlas diibadatih, mereka. Yani Allah memasyadkan mereka untuk ikhlas dalam peribadatan kepadanya. Waan Abi Abdul Malik Al-Buni kala ya. munasabatul hadis liter jama korelasi hadis ini dengan terjama anna bad al wahyika nabi nia, bahwa permulaan wahyu itu adalah dengan niat. Karena Allah Taala fadhar Muhammadan ala tauhid wa baghd alaihi al Allah telah memfitrahkan Nabi Muhammad di atas tauhid dan menjadikan beliau benci terhadap berhala-berhala wa -berhala. awwal asbab an kemudian beliau Allah berikan kepada beliau awal sebab-sebab kenabian yaitu ru'ya salihah yaitu apa mimpi yang benar falamma ra'a dzalika Tatkala beliau mengalami mimpi itu. Akhlasa Allah Maka beliau pun segera memurnikan. Ya, niatannya untuk Allah. Fi dhalik. Ya, dalam hal itu. Dalam hal niat. Fakana yata'abad bi ghari hira. Maka beliau pun beribadah. Di ghari hira. Di gua hira. Fakabila allahu amalahu wa atamalahu ni'mah. Ya, maka Allah pun menerima amaliah beliau dan beliau Allah sempurnakan untuk beliau nikmat-nikmatnya. Ya. Kemudian waqala Ibnu Munir fi awal tarajim Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Munir kana muqaddimatun nubuwati fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hijratu ila ta'ala bil khalwa fi ghari hira. Fanasaba Al-iftitah bi hadith al-hijrah Kata Imam Mir Bahawa Awal mulanya nubuah Ia Wahyu kenabian Fi haqqin nabi Pada haknya nabi Sallallahu alaihi wa sallam Adalah berhijrah Kepada Allah Dengan cara beliau Berhalwah Menyendiri Di gari hira Di goa hira Maka sangat sesuai Untuk mengawali hadis pada Bad'il wahyu ini Dengan hadis tentang hijrah ya. Apa hadis tentang hijrah? Hadis inam al-amil niat bani, Nah Karena apa? Bad'il wahyu Bad'il wahyu pada Nabi itu adalah Al-hijrah ilallah dengan cara Al-khalwah Ya Fi Gharihira Wa minal musan Wa minal munasabat Al-badi'ah wal-al-wajizah Dan diantara Bentuk korelasi yang sangat Indah kata Al-Hafidh Al Hajar Dan ringkas Ma taqaddamatil isyaratu ilaihi Yang telah lewat isyaratnya Annal kitab Yaitu kata beliau Annal kitab Lama kana maubu'an lijam'i wahyi sunnah Saudarahu Bibadil wahyi Bahawa karena kitab ini ya, Beliau letakkan Beliau susun untuk Mengumpulkan wahyu wahyu Berupa sunnah maka beliau awali dengan badil wahyi karena beliau ngam wahyu bukan Al-Qur'an bukan wahyu Al-Qur'an karena wahyu Al-Qur'an terkumpul dalam mushaf tapi wahyu dalam bentuk sunah karenanya beliau awali dengan apa badil wahyi dan لما كان الوحي لبيان اعمال الشرعيه saddarahu bihaditsil a'mal dan karena wahyu itu diturunkan untuk menjelaskan tentang amal-amal syariyah Maka beliau pun memulainya dengan hadis tentang amal Innamal amalu bin niyat Karena apa? Hadis kaitannya dengan amal Apa wahyu ini adalah kaitannya dengan amal Menjelaskan tentang amal Maka beliau mulai dengan apa? Innamal amalu bin niyat Sehingga bagaimana koralisasinya Kitab Sahih Bukhari ini Beliau susun untuk jam'ul wahyu Wahyu yang mana? Yaitu as-sunnah Maka sangat tepat kalau beliau memulai dengan Badil wahyi Nah wahyu itu Intinya adalah menjelaskan tentang amal-amal syariah Maka beliau pun apa? Memulainya dengan Innamal amal bin niat Sehingga menunjukkan ada korelasi Ada korelasi Ada kesesuaian Wa Wama ahadil munasabat Maka dengan adanya Penjelasan sisi-sisi Kesesuaian hadis ini dengan bab Ya, sebagaimana telah sebutkan tadi beberapa akwal para ulama, ya, ada menyatakan ibnu Battal menukil dari Abi Abdullah bin An-Najar, ya, demikian pula penjataan Abdul Al Aliyah dan juga Abi Abdul Malik al-Buni, ya, dan juga penjelasan ibnu Munir dan al-Hafid sendiri. Nah, maka bersama, dengan adanya penjelasan sisi-sisi korelasi ini tadi. Layakul jazm bi an-nahula takalukalah bintar jamati aslan maka tidak pantas tidak seyogianya ketika memastikan bahawa uh, hadis ini tidak ada hubungannya dengan terjemah tidak se pantasnya hal ini dilakukan. Wallahu yahdi mayyashau ila siratim mustaqim. Kemudian telah banyak penjelasan dari para ulama tentang kedudukan dan keagungan hadis ini. Di antaranya adalah sebagaimana yang dinukil oleh al-Buaiṭi ya, dari alimah Musyafvi. Al Demikian pula peribayatan dari Abdurrahman bin Mahdi juga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali Al-Madini, ya. Abu Dawud, at tirmidhi Waddara darqutni dan juga Hamza Al-Kinani. Nama-nama ya. besar ini tadi para ulama yang kita sebutkan, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Shafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, Ali Al-Madini, Abu Dawud, at tirmidhi Waddara darqutni dan juga Hamza Al-Kinani. Beliau-beliau itu sepakat bahawa hadis ini thuluthul Islam. Sulusul Islam Sebagian ulama' lagi mengatakan Bahawa hadis ini Rubu'ul Islam Rubu'ul Islam Ya yeah. Apa maksudnya Sulusul Islam Karena Kata Imam Ahmad Bahawa uh, Hadis ini merupakan Ahadul Qawaid Salah Salah satu Tiga dari Dari tiga kaedah Allatih ada, atau salah satu dari tiga pilar allati taridu ilaiha jamiul ahkam indahu yang mana hukum-hukum agama itu beredar di antara tiga pilar ini apa yang pertama hadis innamal amal binniat yang kedua man amila yang ketiga al halalul bayyin wal haram nah Al Imam syafii mengatakan yadkhul fi sab'ina baban. Ya. Hadis ini masuk dalam 70 bab. Amt Rahman bin Mahdi juga mengatakan yadkhul fi salasina baban min ilmi masuk dalam 30 bab. Ya. Masuk dalam 30 bab. Amt Rahman bin Mahdi juga mengatakan yambagi ayya ja'ala au ayyu ja'alu au ayyu al hadis ra'su sudah semantasnya untuk menjadikan hadis ini di permulaan setiap bab ya, Permulaan setiap bab nah, Permulaan setiap bab eh, Ini beberapa penjelasan dari para ulama tentang pentingnya hadis ini ya, Tentang pentingnya hadis ini Hadis ini dari, tidak ada meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah. Dan tidak ada meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim. Dan tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id. Ya. Kemudian baru dari Yahya bin Sa'id ini menyebar menjadi terkenal periwayatan hadis ini. Ini jalur ini itulah yang disebut sebagai hadis Ahad. Ya, disebut sebagai hadis Ahad namun merupakan hadis yang sahih sehingga setelah Yahya bin Sa'id ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak para a'imah iya sampai-sampai ada menyebutkan ya, yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id itu ada 250 ahli hadis ya bahkan ada yang mengatakan uh, sampai 300 muhaddisin ya sampai 300 muhaddisin Nah, yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar bahwa setelah diteliti betul jalur-jalur itu uh, itu hanya sekitar 100 saja. 100 para muhadisin yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Adapun Yahya bin Sa'id ke atas itu hanya satu saja. Satu periwayat, satu jalur saja yaitu yang sahih. Wailah kalau had, jalur yang tidak sahih Memang ada namun yang sahih Hanya jalur ini saja Yaitu siapa? Uh, Yahya bin Sa'id Dari Muhammad bin Ibrahim Dan dari Al-Qamah Dan dari berikutnya dari de, Apa namanya? Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim Dari Al-Qamah Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ini satu jalur saja Yaitu yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Taib sampai di sini uh, Pembahasan kita di sore hari ini InsyaAllah akan kita lanjutkan Pada kajian yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahirrabbilalamin